Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar HitsFM. Hits FM. God morgon, god morgon. Ni lyssnar på Fredagsfrallan. Er frukostkompis här i novembermörkret. Sista fredagen i november. Snart, snart börjar julen. Överallt och en skog Av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus där kulor i driver Bjäller klangsamma Kompagnemang Och alla hjulens skriver mer Långt jag ser Av hjul är ljus som glimmar Vill jag ha mer Ge mig en små Sötare gröd Djupare topp i gryta Glidrigare glim Och grötigare rim Och mer av det bajs i rutan Jag vill ha rymligare säck Segare knäck Fetare fläsk från grin. Kryptigare krams, längre långdans Och raskare rep på isen <skratt> <Säsen. haha> mer jul, god morgon, hoppas att ni har en bra morgon, att ni äter en riktigt näringsriktig frukost med kruska och A, B, C, D, e, F, G, H, vitamin och allt annat stärkande så ni kan gå ut nu och torghandla här på fredagen eller jobba eller vad ni nu ska ha för er. Men här har det redan blivit dags för showtime Jag har tre artister i studion Nämligen Teres hej Teres. god morgon Hej, god morgon Hej, vad kul att se dig samma. Och Sandra, tjena Sandra God morgon, god morgon. Och Anders, hej Anders god morgon. Oj, oj, oj. Och det här är en liten, liten del av den stora teater- och showgruppen Kan det kan vi? Är det inte så det heter Therese? Jo det stämmer Kan, kan det kan vi eller, eller, vad säger man? eller vad säger man? Kan det kan vi säger Och ni är här för att Det är någonting väldigt spännande på gång Ni håller på att repetera för fullt Therese kan inte du berätta vad är det som är på gång egentligen? Vi ska ha en julshow 16-17 december oh, Vad häftigt, var någonstans? Parkhallen i Tranås. ja Är det första gången ni är här i Tranos Nej, Nej ni, oh, ni har varit här förut med julshower Ja, hur var det då förra gången? Roligt, spännande Det var det, ja Jaha, Sandra är, är det inte Håller ni på att repetera för folk nu? Ja, eller? vi håller på att repetera jättemycket Okej okay. Men kan det, kan vi Vad kommer det ifrån egentligen? Var, alltså vilket roligt namn Kan det, kan vi betyder Kan de i Glada Huddyk Köpen så kan vi i Mjölby Ja just det, för att ni är från Mjölbys kommuns dagliga verksamhet va? Ja. För, för vad säger man för för funktionshindrade? Ja, säger man, va? ja vad Just. kul. Och vad, vad gör du då Sandra i jobben Jag har både talroll och sen har jag sjungit soloist det strålar en stjärna. Den som är så fin. Ja, ja, det är ja den. Ja, jag strålar en stjärna. Ja, det är. men du är det inte är det pirrigt eller? Nej, det är bara gjort. <laughs> det bara gör klockrent Vi måste prata lite med Anders också Anders, det var någon som sa till mig Att det här, kan det, kan vi det Var det du som hittade på Ja Alltså hur kom du på det Ja, jag hade sett det där på tv Jag hade sett eh, Glada Hudvig på tv och, ja, och sen så sa så frå, så frågade jag Ingella, eller Vi pratade om, ett, om att, att jag kollade på glada Hudvig och kan dem så kan ju vi Ja. Och då var det kan, det kan vi. Ja. Men du kan ju då. Vad? Kan ni då? Ja, <laughs> det är ju underbart, ja. Du, vad, vad gör du då i julsjöven då? Ja, ja. jag kan sjunga ljendig guldbruna ögon. Oj. Den som är så bra. Ja. Men det, det är mycket text i den, då. Ja. Ja. Men den sitter som en smäck. Ja. Ja. Aha. Ska jag göra något mer? Ja, jag har några tal, två talroller med. Ja, ja det är så det är, ja, det är klart, det är ju en julshow Så det är både sång och musik Och, och, och så lite talroller också Ja Men du var det var någon som sa att du skulle vara utklädd också Ja, Aha. brandman ah, Lägg ja, Är han med den där tokiga brandmannen? Ja Aha, det, Ja, det förklarar ju en del Mange Karlsson Ja Ja, ja men vilken tur att du blev utklädd till brandman Och inte till Brasa då Ja Eller hur va? Ja. Det hade ju varit... Du då Therese, vad, vad, vad ska du göra i, i äh... Fåvän? Jag ska sjunga julen här med två kompisar. Oj, oh, den är också jäv... alltså visst, visst finns det många fina jullåtar. Ja? Det, det kanske är ett av de bästa med julen. Jag, jag vet två saker som jag tycker är bäst med julen. Mm -hmm. Maten. <skratt> ja, men hur gott är det då? Va? Fast grisfötter är det. Är någon av er som äter grisfötter? Nej. Nej de, grisfötter tror jag man ska gå med. Mm, är det ja. inte så va? Eller, eller vad säger du Anders Skull, har, du, har du smakat någon gång grisvättar Nej, Nej. Skulle du vilja få bjuda dig på grisvättar Nej tack Nej, bra. Klok, en klok man du. Sandra har du ätit grisvättar Nej Visst låter det lite så här, Men en, de som tycker om det tycker om det Therese Har du ätit grisvättar Aldrig levit ah, men gud, Vilken tur alltså, jag, Therese, Sandra och Anders Vilket gäng Vilken tur Tänk om ni hade sagt ja, Jag ätit grisvättar. Så vi får bara prata om det Gör länge Ja, är Skönt att höra Nej, men köttbullar och sill. Och det var, det var det ena, maten. Men musiken. Alltså, det är ju... Det är ju julmusiken är fantastisk. Vi spelar den här eh, Adelson och Falk. Mer jul, gillar ni den? Ja. Den är ja. Riktigt höjdare. Men vi kanske ska... Ska vi lyssna på något, något finstämt här? Ska vi, ska vi lyssna Jul, jul, strålande jul med Carola. Vad tror du om den? Ska vi lyssna på Gillar ni Karola? Ja. Ja? Det, det gör jag också, fast det får man nästan inte säga så att det måste jag radera bort här. allan med Jan Holborn. God morgon. Önskar hits fm. Hits FM. Oj, oj, oj. Alltså, nu är det några som sitter och säger Men snälla, ska han börja med julen redan nu? Ja, det ska han faktiskt. Det är ju bara en gång om året så det gäller väl att starta i tid. Så det blir roligt. Apropos starta i tid förresten. Eh, ja, kan, det, kan vi gänget från Trons kommun teatershovgruppen Ja, ja, ja. Och då tänkte jag på det här. Ni ska ju ha en julshow här, här i Tranås den 16-17 december på Parkhallen. Och biljetter kan man köpa på statt redan nu. Det finns några kvar har jag hört. Så köp. Och, och, eller i Mjölby hos Anderssons Elektriska. Eller i Buxholm, kulturens vagga hos Barberan på Storgatan. Och Hemköp. Här, och Hemköp, ja. ja. Hemköp, ja just det. I, i var Hemköp i? Mjölby. Mjölby Jo, men starta i tid Det var det jag tänkte på När började ni När började ni repetitionsarbetena? När började... Hur började ni egentligen? Sandra, kan inte du berätta? Hur började ni? Vi började i september Och då började vi med att man, att man Fick önska låtar Och vad man önskar att göra på scenen För allt som händer på scenen i Kandekan Vi är mycket av oss Eller allt är egentligen önskade av alla deltagarna ja. Som är på scenen Okej, så det, det är ni som är kan det kan vi. Det är ni som också har bestämt vad som ska vara på scenen och hur, hur innehållet ska se ut för hela showen. Ja. Men hur kul. Har, har inte det varit jätteroligt då? Ha? Det har, varit har ni bråkat då? Och sen, Nej. Jag vill ha den där låten. Jag vill är varmkormsboogie. Annars är inte jag med. Eller något sånt där. Nej. För det var någon som sa att från början så var det över hundra låtar var det så Sandra. Ja, det var det. Hur väljer man bland alla goda låtar då? Det är våra handledare, Ingela och Anneli som väljer ut och plockar bland ah, okay. annat. så att det ska passa med, med, med alltihopa. Ja. Anders, hade du önskat någon låt som, som kom med, eller? Äh, ja. ja. Vilken då? Ligande guldbrunna. Ja, som du själv, som ja. du själv gör också. Ja. Men Anders, då är du inte utklädd till brandman, va? Nej. För det vore ju lite konstigt nästan. Eller ja, det vet jag inte förresten. Ja. Men den, är, den, den låten Leende guldbruna ögon eh, varför, varför tycker du så mycket om just den? Om du hade valt den och sådär Jo, ja. jag tycker om så är det Lite olika dansband och så ja. Och just den låten tycker jag om Det här med guldbruna ögon Den ja. är så fin Ja, det, det, det, det är verkligen fint ja. vilket, Jag vet inte vilket dansband som har gjort den Är det någon som vet det? Jag vet Är det vikingarna som har gjort den kanske? Det är inte Lasse Stefan, Sten och Stanley. Vi, vi, det, om ni vet vilket ja. dansband som har gjort Leende guldbruna öron, då skickar ni ett mejl till så och så får vi se och så, då har ni vunnit en julklapp kan vi säga något där va mm. så, så nu kommer jag bli nering efteråt så men man måste faktiskt en riktig mejladress om man ska kunna respondera ja man kan gå in på fredagsförhandlingen på facebook och skriva vem har gjort eh, leende guldbruna ögon, jag vet att det är inte Alice Cooper och det är inte Markolio som har gjort den i varje fall det tror jag inte i varje fall Okej, eh, om ni, hur många är ni på scen samtidigt då? Eh, vi är rätt så många. Är vi. Ja, det är riktigt trångt emellanåt då. Alltså. Ja. ja. Har, vad, har ni, har ni, vad heter Therese? Har ni några scenkläder och sådär? Eller, eller hur funkar det där? Det stämmer jättebra. Ja. Eh, när vi shovar så har vi svarta byxor och en orange t-shirt. Ja, just det. Och, och, och det, visst är det så att ni har en Facebook-sida- det stämmer jättebra. Och, och kan det kan vi eller något sånt där? Eller vad, kan det kan vi heter det på, på Facebook va? Det gör det. Och där finns det massa uh, coola bilder ifrån, från andra framträdarna när när ni repeterar och så också. Ja. Men så finns det också en blogg såg jag. Uh, Sandra eller hur det finns ni skriver. Man kan läsa precis vad som, vad som händer hela tiden. Det såg jag igår läste jag massa grejer. Ja, det finns en uh, vi har en blogg på Mjölbys hemsida. Sida. Ja, just det. Ja. Har vi. Där ja. våra hand handledarna skriver, Inga skriver om vad som hände på repetitionerna. Ja, det var jättespännande att läsa. Det var en hel del som man kunde skratta åt. Där har det hänt massa komiska grejer och sådär också. Det... Ja, det hände en del roligt. Ja, det, har, du någon, har du någon sån där? Vad, vad är det roligaste som har hänt nu under det här repetitionsarbetet? Det är kanske svårt att komma på, eller? Har det hänt något roligt? Det kanske bara varit busstråkigt hela tiden. Nej, allt är roligt. <skratt> Vad vi än gör på scen så är det faktiskt roligt. Är det så? Ja. ja. ja. Men jag tänkte så här. Nu, har ni ju, nu ska ni ju ha er ljudshow. Och det är fullt med massa sång och framträdande. Man ska vara på ett speciellt ställe på scen ibland och man ska sjunga och, och, och man ska prata. Alltså... Hur lär ni er altihopa? Theresa, har du några knep? Liksom? Hur, hur, hur lär man sig en massa saker utan till? Eller har du en stor papperslapp framför med allting när skrivet eller? Mm, eh, vi har en bra grej i våra gäng som, eh, som heter att eh, vi bara gjort. Vi bara gör. Anders, vad betyder det? Vi bara gört. Vad betyder det? Ja, det betyder att, eh, ja, att vi fixar det. Alltså att vi bara gört. Alltså. Ja. Men är inte, det, en, är inte det en enorm styrka att liksom bara säga Ja, ah, men vi bara gjort. Ja, Sandra. Vad säger du? Det är ju fantastiskt att tänka så. Jo, men alltså allt, allt blir lättare om man bara tänker att det finns inga svårigheter utan man kan bara se möjligheter och allt. Och då blir det ännu enklare att göra allt. Men du, kan du inte säga det en gång till det var så himla sagt, För det är så många. Nu, nu tar ni bort grötsleven ur örona och tar bort vax. Och så lyssnar ni nu. Och så tar ni fram papper och penna och så antecknar ni. För nu ska Sandra säga något viktigt. Alltså det är inte bara att se omöjligheterna i allt utan att bara att se möjligheter i allt. För det är ingenting som är svårt. Allt är bara möjligt att göra. Ja. Det är ju, det är ju fantastiskt. Tänk om fler människor skulle kunna tänka. så och Tänk om vi skulle kunna tänka mer så om varandra att allting är möjligt istället för att tala om när det kommer nog att fungera för jag tror att det är så också om man säger så här det kommer nog inte fungera det kommer nog inte fungera det kommer nog inte att fungera risken är att det inte fungerar då De har ju sagt det tillräckligt många gånger så att eh, det vet fåglarna om det inte fungerar någonting som alltid fungerar det är busungarna och de vill även ha en riktig jul i år <skratt> OJ, där, den där är skön Men hörrni, eh, vi sitter här med Kande kan vi gänget som har sin stora Julshow den 16-17 December här i Tranås På eh, Parkallen är det va? Eller hur? Ja, ja. Du, men, alltså, och, och, och, och, Sandra, och, då tänkte jag alltså, en, en julshow Som är, är någonting Att ha de har väl gästartister? Har ni gästartister ni också? Anders, har ni gästartister? Ja. Jaha. kan du nämna någon eller några? Ja, bland annat Wilfred Landstedt. Ja, han som är från Ödeshög. Ja. Han som sjöng i parken också i somras. Ja. Ja, just det. ja Han är stort skön. Ja. ja. Och sen, nu spelade vi den här Tomten, jag vill ha en riktig jul, Sandra. Det är någon annan gästartist eller gästartister som kommer framföra den, eller? Ja, det är en kör från Arneby Surprise-kören. Okej, Arneby Surprise. -kören. Okay. Arneby Surprise ja. oh, vad vad coolt. Har ni fler gästartister, Therese? Mange Karlsson. Ja, ah, men sluta. Mange Karlsson. Ah. Världens Sveriges, äh, världens roligaste brandman kan vi inte säga, för vi vet inte alla. Men Sveriges roligaste brandman. Är. Han kommer ah. faktiskt från Mjölby. Ja, ja. Fast han är från Boxholm från ja. början egentligen. Det är, det är allt bo folk kommer egentligen från Boxholm från början, vet du. Så är det bara men. Ja, han stackar han bor ju Hogstad sånt mm. är inte det? Ja. Det är ett bra ställe för där har jag bott. Alltså, är det bra på, på vilket sätt är det bra? Har ni tänkt på vad konstigt det är. Det heter Hogstad. Mm. Men det är ingen som säger Hogstad, vad säger man? Hogstad. Hogstad, ja. ja. Och sen finns det en annan ort i i, i Mjölby. Som heter Väderstad. Är det någon som säger Väderstad? Nej, man säger Värsta. Värsta, ja. ja. Och när man åker till Mjörby Då passerar man Bläckenstad. Och då säger man Blästa. Så, ja, så. <skratt> <skratt> Nej, det kanske man inte gör. Jag kanske övergör lite så här. Men, så. men nu, jag, jag tänkte på att fråga så här. Jag tänkte så här fråga så här. Vilken tycker ni är den bästa jullåten? Sandra, vad, vad, vilken, är, vilken, är, vilken är din absolut bästa jullåt? Min favorit eh, min favoritjullåt och min bästa det är en av julåtarna vi kommer med i julshowen. Det är Välkommen hem med, som EMD har gjort. Och Den kommer vi även att teckna i, i refrängen. Så kommer vi att teckna i alla det ja. mesta av alltså med, med, med, med, händerna. Med, med teckenspråk så, alltså? Ja, med teckenspråk kommer ah, vi teckna. teckentolkning. Vad häftigt. Ja, EMD. Vilka var det som var med i den? En det padre. är Erik, eh, Segerstedt, Mattias och. Vänta. Någon de på Diga? Dan Danny. Ja, Eller... Danny. Ja, den dansande deodoranten. <laughs> just det, ja, ja men honom känner vi ju till. Jaha, <laughs> ja, men välkommen hem. Ja. Så är du välkommen hem. Ja. ja hur, hur börjar den då? Ja, hur, hur låter den? Alltså, kan du ge mig något exempel? Sent i december. Ja, det är en bra stock. Luften är klar. Ja, okej. Okay. Den är väldigt fin. Den är, ja, det är den, va? Ja. Ska vi, jag hittar den här, va? Ska vi? Vill ja. vi, vi lyssna lite? Ja! Vill vi, vi lyssna Ja. Nu är mickarna på så vi kan prata samtidigt. Vad det är dumt att prata när du ska lyssna. Ja. ja. Det är mycket dumt. <laughs> däcket om oss Husen är höga och världen är stor Vad värmer stjärnorna Sei Måste jag stänga av nu, nu, det, idag börjar vi alldeles stygnt så. kul ah, så fin. Vi låter den tona lite så där bakgrunden. Oj, oj, oj. Oh, oh. Ah, nu skulle det skulle vara tv det här egentligen ah, vad fint ni tecknade också. Ja. Ah. Ah, jag förstår att du gillar den här låtan. Ja, den är väldigt fint. Ja, ah, det, det är den verkligen. Alltså. Ah, nu måste vi andas lite Alltså jag måste spela något annat här nu. Jag måste få lite luft själva här. Det här skulle ni varit med på. Det här var sån här hallelujah-munga. Med Jan Hornbom. god morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så nu har vi rört oss färdigt för tillfället. <laughs> Vad var va, va, va kul att ni lyssnar på Fredagsfrågan. Jag heter Janne Hornbom. Glöm aldrig det. Och gäster i studion idag är Teresa, Sandra och Anders från kan det Kan vi gänget teater och showgruppen från Mjölby som ger sin julshow på export. Ända ner till Tranos parkhallen den 16-17 december. Skaffa biljetter, ät och njut och skratta tillsammans med Kovgängen. För det blir en del skratt Sandra, eller? Ja. Får man skratta? Ja, ja eller hur? Ja, jag har förstått att ni, ni repeterar. Vilken dag till dess repeterar ni? Onsdagar. Onsdagar. Det blir en del skratt då, eller? Det skulle man kunna säga Okej, okay, ja det är perfekt Men vänta, vi, vi, vi, vi får inte slarva bort Winfred eh, eh, Surprise heter de då från, från Aneby Och så Mange Karlsson The man with the slang Som vi säger Ja, eh, oh, nu tror jag Det är kallt, det är kallt i parkallan <laughs> eh, men, men det är fler Det är fler, det är fler gästartister som Robin då? Karlsson Oh, ja, det är Therese, som en västra torr en gång till sandade också. Ni kan ta din kvar. Kolla upp titta på mig, tjejer. Robin Karlsson. Bra. Ja. Och han brukar vi tjejer tycka att han är som en läckerbit. Jasså. Ja. Jaha, oh. det ser man. Men du, eh, Anders, eh, finns det några fler läckerbitar som är gästartister? Eh, ja, det gör det. Ja. Linda Holm. Nordlund. Linda Nordlund? Ja. Ja, det är en riktig puma, eller? Ja. Ja, vad kul. Ja, det är ju, det är ju perfekt, alltså. <laughs> ja, men, men det jag funderar mer på det, det är när man, när man varför bestämde ni er för det här för att stå på scen och så, det är ju en ganska utsatt plats, alltså man, man blir lite utlämnad och så här, alltså var, är ni, var ni inte rädda första gången och sådär. Ja, fundera lite på det Anders Hur tänker, hur tänker du Sandra? Första gången var man väl eh, lite nervös Och rädd men sen and, För det här är tredje julshowen vi gör i Tranås Parkhall alltså, det Är det tredje till och med ah, Ja, ja, ah, ja då är Och jag... jag menar ju mer man showar, ju mer, Alltså ju mer man sjovar och teater Eller ställer sig på scen så är det bara roligare Och roligare blir ah. det Och jag är inte alls nervös Nej. Men när du var liten tänkte du så här? Jag ska bli showartist när jag blir stor. Jag alltid, alltså jag tycker alltid gillat att sjunga och spela, med, eller inte spela Men Jag har alltid tyckt om att sjunga. Ja, och du sen, så, ja. Och sen, och, När jag fick börja i Cannekammi så har jag alltid, jag alltid gillat Cannekammi. Ja. Du då Theresa, hur tänkte du då när, när, när, när du var ett litet barn? Tänkte du så här: oh, Jag vill bli show, showartist och sjunga på scen och sådana saker. Tänkte du så, eller? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag hade andra eh, yrkesbanor. Ja, som till exempel? Eh, ja, jag vet inte om jag vågar säga det, men jag tänkte att jag gör det ändå. Ja. Ja, ja, ja. Eh, jag ville bli barnmorska. Ja, men gud vad kul. Det tror jag är ett fantastiskt arbete. Att vara med liksom i rätt ände av livet. så att säga. Ja, det, vet du, det första jag ville bli när jag var, när jag var liten det var att bli skrothandlare. Det, det var liksom det var min största dröm. Och idag är jag 50 år, och då säger min hustru: Ja, du har ju lyckats. Det är bröte överallt. Jag. Att jag vet inte. Anders, hur, den, hur tänkte du då? Jo, jag har. Ja, ja jag, vill, jag vill se. Ja, jag vill se på. Jag vill stå på TNT för att man vill se då. Bland ja, annat. ja, just det. Ja. Och den jag sett på, kan det den har jag sett på Glada Hudvik ja. Och de har gjort film och det Och de har varit med på Melodifestivalen Nej det var på den där andra De var på Skansen Ja, ja just Balsången ja. Ja, Det är nästan bättre, Melodifestivalen jag Och sen så, ja Sen kan de Så kan ju, så kan ju jag tänkte jag. Mm. Så jag har ju, jag har ju en, en tjej som Går på, på Dackerskolan Uh, som. som uh, ah, hon, hon, hon, hon har ett begåvningshandikapp och så hör hon lite dåligt. Och så, så hon är funktionshindrad på massa sätt. Och, det, och det, det som är så himla bra tycker jag. Det är mycket som är bra med det här. Men det som är så himla bra med huddick och med köping och med. Kan det, kan vi. Det är att visa andra. Eller hur? Det här kan man göra. Alltså, ni är ju förebilder. För, för inte så länge sedan, då var tanken så här: När nej man men, nej men, sådana, vad det nu är för någonting, ska inte synas. Och det är precis, alltså du säger så bra Anders, jag vill bli sedd Och det vill ju alla människor bli. Ja, Eller hur? Och sen är det ju så att ett gott skratt förlänger livet. Eller hur? Nu ska ni få höra på någonting som, ja, som kanske förlänger livet lite. För det här är från Rally. Lyssna på texten. Det här är direkt äckligt. Här har ni mig nu som ska jag förklara för er om sådana viktiga saker som ni inte ser som i naturen i vårat vinterland. Där händer det små olyckor av djuren ibland. Det gäller älgar och hjortar och varje liten mus. För sånt som vi gör helt privat gör dem utomhus och kanske järven och syssan och haren kan vara framme och gjort det på skaren. Och där man slår sig ner kanske ett hängbyggsvin har framme och hukat och släppt sin urin. Och mullvården och hettarna och fåret. då ska vi göra det och skvätta skrätt skvätta här i spåren. Ja, tänk på det när du är ute och går Att en groda kan ha gjort det precis där du står Och en ötter och en spindel Ja när man börjar tänka på det får man spindel. Jag både pular och gamla mufflar Hår stänger runt i driverna och lämnar sina spår Snön är ju bra på alla sätt Men det är djuren toalett Ät inte snöt har blivit gul Ät inte snöt har blivit gul För snösen är gulig need you give it just that a little skeew snaith and Och så gör de utomhus och alla starar i trädens toppar Och elvis kalbaggar som bara går och droppar Vi har grävlingar som vilar över stock och sten Som saktar in och stannar upp och lyfter ett av sina ben Och om du ser en utte börja fjolla sig Så kan det vara så att hon är svårt att hålla sig Så kan det vara så att hon är svårt att hålla sig det inte snö som blivit gul det inte snö som blivit gul För snö som är gul är inte kul det inte snö som blivit gul det inte snö som blivit gul det har blivit gul Snö som en gul är inte kul Ett litet snö som har blivit gul mm. Och där man slår sig ner Kanske ett hängbygdsvin Har varit framme och hukat och släppt sin urin Och mullvarden och hettarna och fåren De ska göra att de ska äta skvättar här i spåret Så tänk på det när du är ute och går Och gamla mufflar och runt i och lämnar sina spår Snön är ju bra på alla sätt Men det är ju brönt toalett Men det är ju brönt toalett snö som, jag säger, ät inte ät inte snö snö som jag säger snö som blivit gul Snö som är gul inte gul Vad sa jag? Ät lite snö som igen! snö som It is snö som in just now saw it is cute Snaps so we give it in the cute It is just now saw it is cute Just say it It is just now saw it is cute Just say it It Som ät som gul ät som gul som gul som gul Ja just det Det här är Dessutom, välkomna till Freda igen Det här är dessutom ett, ett bildande program Nu vet ni det, ät inte snön som, som blivit gul Vit snö går alldeles utmärkt att äta Men inte gul snö, just det Hur ger det mig, Ugh. Hoppas ni hade fått i frukosten redan in, innan nu då. Ja. Och gäster i, idag har varit Kan det kan vi gänget Teater och showgruppen från Mjölby kommun. Som är en del av en dag, vad säger man, daglig verksamhet. kan man det för det? Daglig verksamhet eller något sånt där? Det va? gör man. Ja. Och ni har berättat om era fantastiska julshow som kommer gå av stapeln här i Tranås. Den 16 och 17 december, eller hur Therese? Ja. Och det här är, vill man se er i år, då är det den 16 och 17 som gäller. Det är inte så att ni åker på Sverige-turné till Ödeshög eller, eller något sånt där utan det är här eller hur? Ja. ja. Så då får man lyfta sig från sin tunna eller feta eller till häck rusa iväg till Anderssons elektriska i Mjölby och köpa en biljett eller göra en halvhalt på Storgatan i Boksholm och rusa in till Barberan Få sen Ja, kan jag kan göra ett klipp där. Oh, genom att köpa en biljett. Hur ger det mig? Ja, eller så kan man köpa biljetten av Kallo hans personal på Stadt i Tranås. Och på Parkhallen är det stora begivenheter. Hjälp mig nu. men gästartister dessutom. Vänta, vänta nu, så, nu tar vi dem. Från Ödeshög kommer Wilfred Vilfred. Från Aneby kommer Surprise. Surprise. Surprise. Och sen hade vi Sveriges roligaste brandman Mange Karlsson Och, och sen här, en av snyggingarna och hette var Robin, Robin. Och, och den snyggaste <laughs> av dem alla var Linda Då har vi klarat av det också Men Men, men, men, men, men, men så Vad säger du Sanna Säg. Vi glömde också, och sen har vi faktiskt värsta bästa bandet På scenen också Ja det får vi inte missa Nej. Det är tur att någon håller ordning på oss ja, Hur skulle det se ut annars Ja Ja, vad kul. Eh, det bjuds på musik, på mat, på show och framförallt på glädje direkt från hjärtat. Är det inte så? Ja. Det finns alldeles för många som inte jobbar med hjärtat. Så det, det, det, det får ni bara inte missa. Men nu måste vi tävla. Ni förstår, eh, ungdomar. Det är nämligen så här att vi avslutar med en tävling. Det är en av de viktigaste tävlingarna på hela året. Känns det bra? Det gör det. Är, ja. är ni nervösa? Ja. ja, det är bra. Det ska ni vara. Det, för det här är ju jätte, det här är som OS. Nej, det är inte så farligt. Det heter pest eller kolera cool, eh, Man ska välja mellan två saker. Man får inte säga både och och sånt där. Ja, egentligen är det inte pest eller cola. Man, man kan säga att det är som, som isglas eller, eller storstrut. Alltså, det är två goda grejer som man ska välja mellan. Eh, och, och, och, och så tävlar ni. Ni tävlar mot varandra, kanske. Eller med varandra. Eller mot varandra. Och ni kan vinna en hel kasse fylld med, med gul snö det är så det är. Ja, det blir väl jättebra. Ja, och då börjar Theres, du, du får börja. du, du, du är, är du nervös? Ja, lite ah, faktiskt. Ah, ah, men det ska inte vara. Eller ja, det ska det vara. Nej, det ska det inte vara. <går> eh, jag blir så nervös nu. Eh, sommar eller vinter? Sommar. Och berätta varför. Eh, för att eh, Ja jag sitter ju rullstol då. Så att, eh, kommer det för mycket såna så blir det lite svårt att ta sig fram. Ja, men hur odugligt kan det vara då? Ja, det måste vara superjobbigt. Det är det. Är det inte, kallt, är det inte, är det, är det inte kallt att sitta också då när det är kallt ute? Jo det är, det. Ja. Men, har, är det, men du har sådana där, där som du kör med elgrejer. Ja, fast det är svårt att ta sig fram med den också. Ja, det tror jag. Men har du inte räckt på en sån förresten? Det Nej, det finns på. inte. Det finns inte. Hur fort går en sån där? Kör du på motorväg? Nej, Nej det får jag inte. Vilken korkad fråga, eller ja. Jag får bara köra på trottoaren ja, faktiskt. Just det. Ja. ja, men bra. Men det, men, ja, det är klart att då, då blir det dubbelt så. För det, det räcker med trottoarkanter och allt annat sånt bös då. Ja. ja, för det är de som är mest dåligt skottat. Ja, det är klart. Ja, jag köper det. Sandra då? Sommar eller vinter? Vad, vad, vad är din favorit? Faktiskt vintern. För Menar jag ja, för jag Men då sitter inte du i rullstol? Nej. Nej Berätta, varför gillar du vinter? Ja, för jag tycker om juletid och så tycker jag om när det blir så mysigt ute när... Som synd är det att vi inte har snö Men jag gillar faktiskt snön ute När ja. det faller vit och det blir, lyser upp i alla fönster Med julstjärnor och ja. avenstjärnor ja. Ja, du, du är lite så här romantiskt lag, Tror jag faktiskt ja. Ja, jag, jag har, Men sen jag... fyller jag faktiskt år på nyårsafton också Där, det, där kom den vet du Fyller år på uh -huh. ja, du. ja. Anders då? Uh -huh. Sommar eller vinter? Uh -huh. vad, vad tänker du där? Ja Det är vintern För dig med? Uh -huh. Ja varför, varför vintern va? Jo för, för att det är nu mörka tider och då blir det ju oftast ljusare då när snön lyser och, ja. det, blir, och det blir snö och, och det blir jul och ja, ja. det blir en sån, sån där glad stämning då. Med, ja, ja okej. Okay, ja. ja, alltså jag är ju en riktig sommarmänniska. Jag bara ju frysa någonstans i slutet på juli tycker jag att det börjar bli kallt och vinter och dagen, sådär ja Men hörni, vet ni, ni fick rätt allihopa. Så nu står det 1 1 Ja, menar du nästa? Då, då, då tror jag att Sandra får börja den här gången. Då säger jag, hund eller katt? Katt. Ja så berätta. Varför då? Jag tycker om katter. De är mysiga. Min mamma har en katt. Ja ah, Vad heter den? Moa. Moa? Aha, mm. det var ett, ja, det katter är fint. Där. Men den är lite rolig är den? På vilket sätt? För när den ska in så slår den först lite på brevlådan. På dörren. Aha. Och sen... Första gången lite, sen hör man inte så slår den Andra gången lite mer, sen låter det som Inbörskriget, för den ska in Verkligen, och så den mamma, min mamma hade satt, Suttit och tittat på, ja. på henne Så då tar hon tassen i mellanbrevinkastet Och dör där man lägger i posten och sen ja. tar hon in ja. tassen och slår Verkligen så det dallrar Ja, intelligenta, intelligenta ja. ju Ja, då förstår jag att du gillar katter ja. Anders då, hund eller katt? Hund alltså Ja, vad spännande, berätta Varför då? Jo, för vi har haft eh, bland annat, vi har haft en hund i förut. Okej. Okay. En pudel. En pu ja, men de är fina då? Ja. De är, så, de är så lätta att lära tricks och sådär också. Ja, och så gillar jag cheferhundar. Äh, det, vet du, det var min första hund var? Mm. Oj, oj, oj. Ja. ja, det, ja. då? Hund eller katt? Hund, såklart. Såklart, berätta. Varför då, såklart? Jag har en liten ullboll hemma. Ja, jag sa, är det någon, något blandat eller är det något rent rasigt? Det är en vägkorsning. Ja, okej. Okay. En vägkorsning, vad kul. Ja, vad heter den då? Han heter Jasper och är fyra år. Jasper. Varför? Vilket spännande namn, Jasper. Hur kom det namnet? Eh, ja. Alltså, nu är jag ju 27 år, men jag är lite barnslig, men så jag brukar kolla lite på barnprogram ah, okay. ibland. Ah. Så det är därifrån det kommer. Ja, ah, okej. Okay. Så det fanns någon figur som heter Jasper då. Och ja, den här figuren då, ja. eh, han är ju pingvin. <laughs> Okej, <Okay. Och, laughs> är det en pingvin du har här Therese? Nu blir oroligt orolig. <laughs> <laughs> Nej, det är det inte. Men eh, många tycker att det är lite mysko att jag just hittade den figuren med den ah, annat. Ja. Ah, kul, ja. Ah. Men ni får rätta allihopa för det också För jag älskar djur, eh, både hundar och katter Men nu är det den avgörande Sista, sista, sista, sista Självande minuten, vi börjar med Anders som Ingra hjälper oss med bommen också Men Hon står i pillar där med Facebook. Nu Anders, nu, nu är, det. är det Vad är din favorit bland Jul eller påsk Det är faktiskt eh, Påsk Säger du? Och så ska ni ha en julslov. Du hade hör att det skulle vara påsklov egentligen då eller. Ja, Berätta varför påsken. Är det maten? Ja. Vad ja. gillar du ägg då med andra Ja. Mat? Ja. Ja, påsken är ju faktiskt påsken är ju en jag tror att det är den högtid Nu kanske ute på Halys. Men jag tror att jag tror att det är den då vi, då vi nästan köper mest mat. Alltså ja. nästan mer mat än, än till jul. Så. Jaha, det var oväntat Jag hade ju trott att du skulle säga jul Men påsk, helt okej okay. Det gula, det är gul är en fin färg ut ja. Sandra då, jul eller påsk? Jul Jaha, det. Ja, det, ja, det. du har ju nästan förklarat För du gillar ju det här Och sen, är det, när det är jul... Jag är ju uppvuxen också Mamma min brukar pynta hela, lägenhet, alltså hela lägenheten Med julsaker Jaha så hon hänger upp Moa i grönen? Och så. Nej. Nej, nej, okej, nej, inte katter, men de har ah. många tomtar. Ja, så, ja. Hon, har, hon, har, hon har sju kartonger med tomtar som ska upp till jul. Sju? Mm. Hör du, din mamma måste nog söka för det där. Till <skratt> nej, men det är fint då. Ja, ha? men jag tycker om det. Vet du, när, när, när det bara var jag och, och min fru när vi var lite yngre. Då hade vi ett julpynt. Och, och så tittar vi på det, ska vi plocka ner det Nej, det är ju snart jul igen Så vi hade den där stackars jultomten, han stod uppe året, året om Men sen gillar jag all julmat Ja, det gör du va jag har en fav Två favoriter som måste finnas på julbordet Som är till exempel Julskinka med röbelsallad ja. Ja, det det, alltså, ja. Den där julskinka kan jag inte leva utan Vet du Sanna, jag är himla glad att du inte sa grisfötter För då vet ju <skratt> fåglarna hur vi hade tänkt om det tidigare vet du. Ja, det är gott Ja, jul där då ja, Teresa <skratt> avslutningsvis nu då Jul eller påsk? Ja, trots nån så måste det nog säga julen. Ja. Ja, Nej, men det är lite mysigt, va? Det är ja. det är... Men påsk är inte dumt. Nu är det någon som säger så. Här. Men påsk är det inget fel på eller hur Anders? Det är Nej. inget fel på påskan. Så då, då gör vi så här. Då, då, ni vann allihopa. Känns det bra? Ja. ja. För så jag. För så är det. Är man med i det kan vi Vad, vad heter det nu då så jag säger <skratt> Kan det kan vi. Jag har inte ens lärt mig det. Nej. Kan det kan vi. Då är man vinnare eller hur? Ja. ja, det är det. Ni. ni får inte svara på det här. Jag får ju önska lycka till, men ni får inte. Ni vet här, man får, jag, jag säger så här: Julhöv på, på parkhallen i Tranos. Och den heter, den heter. Kan det, kan vi, och sen heter den. Uh, jag skriver upp det. En julhöv som duger heter den dessutom. Den är ni. 16 och 17 december. Be there och be lost. Har stort tack för att ni tog av er tid och besökte oss på fredagsfrällan? Tack ska ni ha, tack Therese, tack, tack. tack Sandra Tack Anders ja. Och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen Att vilja är att kunna Sköt om er. ha det bra Nu är vi på väg in i december I andra advent i kom första snö redas för med Jan Holborn. god morgon önskar Hits FM, hits, hits, hits, fm.